ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון. ותראה את המלך דוד מפזז ומחרכר לפני אדוני, וטיבז לו בליבה. ויביאו את ארון אדוני, ויציגו אותו במקומו, בתוך האוהל אשר נטע לו דוד, ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים. ויחל דוד מהעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות. ויחלק לכל העם